Rugăciunea întâia, în duh și în adevăr, Doamne, Tatăl Cel Ceresc a toate făcătorule, Cel care toate le creezi și le desăvârșești, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea în duh și în adevăr, pentru ca să împlinești sfatul cel Dumnezeesc să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. De aceea, prin Fiul Tău cel iubit, ne a învățat, de mă iubiți, păziți poruncile mele, căci în ele tainele mântuirii, sfințirii de săvârșirii și înfiere ne-ai arătat. Prin ele de sine ne-am lepădat, prin ele de toate ale lumii ne-ai separat, prin ele toate duhurile necurate le a alungat, prin ele sufletul, și Duhul nostru le-ai curățat. Prin ele, lumina ta în noi ai așezat. Prin ele, calea cea luminată la cer ne dat. Prin ele, poarta împărăției tale s-a ridicat. Prin ele, mormântul nostru În scară la cer să-l faci, te-am rugat. Prin ele, lacina cea de taină Din împărăția ta ne-ai chemat. Prin ele, cu de nuntă ca pe fiul cel risipitor ne îmbrăcat, prin ele rânduia la împărății tale, ca pe fii împărății ne